Jascsák még afrikai tartózkodása idején megkapta valutásból színes képes árjegyzékét, és nagy érdeklődéssel olvasta át. A prospektus szélén azonnal megjelölt az örök lakás és kisházépítő építő szolgáltatást. Tízezer dollárért már kaphatott te céljainak megfelelő kertes, különálló házat Rákos Csabán, de különösen felkeltette figyelmét az árjegyzékhez melléket függelék. Kedves hazánk hazánklánya, hazánk lánya, tájékoztató szöveg. Ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében szolgáltatásainkat közigazgatási-jogi területekre is kiterjesszük. Ezzel reméljük még közelebb hozni idegenbeszakadt véreinket ehhez a tejjelmézzel folyó, látszólős múltat és jövőt megbünhődött néphez. Figyelje olcsó árainkat! Új keresztnév 9 dollár. Új vezetéknév 11 dollár. Grófi cím. Címer, pajzsal és családi sírboltal, csak külföldi állampolgároknak, 200 dollár. Jascsák mind a 22 játékosának teljes nevet vásárolt, összesen 440 dollár értékben. Hosszú töprengés után a Ferencváros egykori arancsapatáról nevezte el őket, melyben annak idején maga is játszott. A valutásból megrendelő lapjára először írta föl azokat a neveket, melyeket később annyi és annyi újság címoldalán szerepeltek. Tírnauer, Ásó, Kapa, Stejnic, Jascsák, a saját nevét az öreg főkormonik csapatkapitányra ruháztak, Podloha, Sipőc, Kongéza, Halász, Vadász, Madarász. A tartalékok pedig az örökrivális, az MTK tagjainak a nevét kapták. Mire hazatért Rákos Csabára, már készen várta a kertesház, melyet előzetes kikötése szerint magas kerítés fogott körül. Éjszaka szállította ide a ketreceket, és távuli boltokba vásárolta be a játékosok zöldség és gyümölcs szükségletét, nehogy feltűnést keltsen. Csak az állatkert megbízottja szerzett tudomást a majmokról. Rájuk akarta tenni a kezét, de kénytelen volt meghátrálni, mikor azok sorra bemutatkoztak valutásboltban vásárolt nevükön. Jastják sohasem rendelkezett különösebb diplomáciai érzékkel, belátta, hogy csapatának menedzselését másra kell bíznia. Minden nap bejárt a labdarúgó szövetségbe, és a folyosón áldogálva próbált megfelelő embert találni. Egy hétfői napon, mely a bőrze fő időszakának számít, ezen a napon tartják a liga üléseket, kötik le a hétvégi mérkőzéseket, Jascsák összetalálkozott az öreg Forgács Vilmossal. Forgács Vilmos eredetileg bőr és nagy kereskedő volt. Üzletének államosítása után az új életkoporsó készítő kisipari szövetkezetnél helyezkedett el, mint anyagbeszerző, de valójában a futballból élt. Négy évig a fiát árulta, akit, mivel a jobb lába valamivel rövidebb gyerekkora volt gyerekkora óta, bal szélsőnek nevelt. Minden héten más csapatnál jelentkezett vele, de hiába árasztotta a lelátókról szivarfüst és biztatás felhőit a fia felé, hiába szitta bibliai szépségű átkokkal az edzőket, minden próba játékon megbukott. Ekkor egész csapatok adásvételére tért át. Utányosan szállított vidékről jó karba lévő kapusokat, középcsatát kis helyezkedési hibával, vagy bármilyen más árut, melyet megrendeltek nála. Ezért a tevékenységéért egy ízbe le is csukták, a börtönben szervezte meg a magyar rabválogatottat, mely a közép-európai börtönök labdarúgó tornyáján oly meggyőző fölényen lett első. Jascsák a folyosó egyik beszögelésébe húzta Forgácsot. Forgács úr, volna egy eladó csapatom? Forgács kisevette a szivart a szájából, legyinte. Tudja, hogy érdekez ez engem, mint egy betegség. Ki vesz ma egy csapatot? Még az Euzébió se találnám meg a rezsimet. Én onnan hoztam őket, ahonnan Euzébió jött? Forgács szeme felcsillant. Négerek? Nem, majmok. Forgács kivette a szivart, és komoran jasszák harcában nézett. Tizenöt évvel ezelőtt, mikor maga úgy levolt égve, hogy nem látott a eztől, én öddek vajat adtam magának teljesen ingyen. És most azzal akarja azt megállálni, hogy most tenkerül engem? Esküszöm magának, Forgács úr, hogy életeleg jobb üzletét csinálhatja meg. Futbalozó majmokkal? Igen, ezekkel a majmokkal. Vakon vezessenek a gyermekeim, ne meg a hónap reggelt, ha még egyszer az életben szóba állok magával. Jascsák egy taxiba az ellenkező forgácsot, és kivitte Rákos Csabára. Tanítványaival bemutatót rögtönzött a házkertjében. Az öreg játékos ügynök az egyik ámulatból a másikba esett. Trevdá, kolera! A földre pedjen meg az anyám sírján, ha látta ilyet valaha! Szivarra kínálta meg a mesteredzőt, ami nála az elismerés legnagyobb fokát jelentette. Maga a úr, ettől a perctől kezdve egy gemachtermann, egy megcsinált ember nála. Most pár csak egy céget kell keresni, amelynek eladhatjuk a csapatot. Összehozunk egy barátságos meccset, és kihívok majd néhány báldolbert. A mérkőzésre a következő szerdán került sor a népligeti pályán. Horgács ellenfélnek a testvériséget hívta meg mely bár csak a harmadosztályban szerepelt, éppen abban az évben a nagy vasast is kiverte a Magyar Népköztársasági Kupa küzdelmeiből. A testvériség játékosai, mikor meglátták, hogy majmokkal kell mérkőzniük, nem akartak kiállni, csak forgács átkai és fenyegetőzései térítették őket jobb belátásra. A mérkőzés nem előzte meg semmiféle hírverés. A nézőtér rosgás vaskorlátja mellett csak néhány meghívott sportvezető, hozzátartozó és ligeti csavargó állt. Ők voltak a tanúi a verhetetlen 11 első magyarországi bemutatkozásának. A játék elején a majmok csapatjátéka nehezen bontakozott ki. Most először kerültek szembe idegen ellenféllel. Elfogódottságukban a legegyszerűbb trükköknek is bedőltek. Tírnauer a kapus csak valóságos majom ügyességgel háríthatott néhány veszélyes lövést. Forgács idegesen rágta szivarját a kapu mögött. Az apám ne lejen nyugalmat a sírjába, ha még egyszer beszállok a maga üzletébe. De az első negyed óra után megváltozott a játékképe. Az öreg fő középfedezet egyre gyakrabban dobta támadásba csatára a tértől elő hosszú labdákkal. Egy ilyen átadásnál sipőc elfutott, kapu elé és kongéza kapásból a háló bal felső sarkába lőtt. Mind a pályán, mind a nézőtéren hitetlenkedő dermet csend fogadta a majmok vezető gólját. A testvériség játékosai tudták, ha kikapnak a majmoktól évekig ugratások céltáblái lesznek a munkahelyükön. Elkeseredetten küzdöttek a kiegyenlítésért, de ehelyett újabb gólokat kaptak. A második félidő vége felé az ellenfél már nyolc núra vezetett, mikor néhány testvériség játékos elragadtatta magát. Letalpalták vagy lerúgták a kitörő csatárokat, Fejjelés közben ököllel oldalba vágták a védőket. A majmok csodálkoztak ezen a durvaságon, Jast csak nem készítette föl őket ilyen játékmodóra. Mérkőzés után az öreg főkomanik vérző csípsontját tapogatva teljes joggal jegyezte meg. Ilyen játék nálunk a dzsungelben lehetetlen lett volna. A sikeres bemutatkozás után a jelenlévő sportvezetők megrohanták forgácsot. Az öreg játékos ügynök szivarját rágva igyekezett megállapítani, melyik árajálat mögött rejlik a legtöbb pénz. Végül is a bányász szervezet központi reprezentáns csapata a Váci utcai bányász mellett kötött ki. Ezt a csapatot éppen akkoriban hagyták cserben játékosai, pedig a vezetőség mindent megtett a kedvükért. Például, hogy ne kelljen vidékre költözni bányát nyitott számokra a Váci utca egyik üres terként, a játékosok mégis átigazolták magukat a Titán, Spitz és Sarokvas készítő kisipari szövetkezet csapatába. A titán sportkörének a vezetője is látta a testvériség elleni mérkőzést, megtette a maga ajánlatát forgácsnak, mely aránylag hathatósabb támogatást ígért, mint a bányászoké. De az öreg kitartott a Váci utcai bányász mellett, mert így a majmok rögtön az NBA-be kezdhették a szereplésüket. Nem kellett végigverekedni magukat az alsóbb osztályok, sokszor kemény mérkőzés sorozatai. A népligeti pályáról autóbusz vitte őket a szakszervezett sportközpontjába. Forgácsot és Jasszsákot balesetvédelmi felügyelőnek nevezték ki, az öreg varázslót a propaganda osztályon helyezték el, a játékosokat pedig fővájári minőségben alkalmazták. Azonnal meg is kapták első havi fizetésüket, és az aranysújtásos bányász díszruhát a tartozékokkal együtt. Forgács még sohasem látott kapcát, azt a törőköző. Egész Rákos Csabáig mérgelődött, miért nincsen rendesen beszegve. Másnap hajnalban tisztelettudó, de határozott kopogás riasztotta fel álmából jastjákot. A mesteredző még fel sem ébredt egészen, mikor a majmok bányászruhába öltözöttem, jobb kezükben lámpát tartva bevonultak a szobába. A varázsló lefordította az öreg komornyik szavait. Azt kérdezi, melyik bányába kell jelentkezniük? Mi az ördögöt akarnak a bányában? Ők tegnap úgy értették, a fizetést azért kapják, hogy bányában dolgozzanak. Nem, a fizetést ők azért kapják, hogy futballozzanak. A főkomonik értetlenül csóválta a fejét, hosszan magyarázott a varázslónak. Ők úgy tudják, hogy a magyar labdarugásban amatőrizmus uralkodik. Kétség kívül, főleg ami a játék színvonalát illeti. De hát akkor, hogy lehet pénzt adni futbalért? Sehogy. Legfeljebb egy névleges állás formájában. azon kívül bizonyos juttatásokat hivatalosan is engedélyeznek. Kalóriapénz, prémiumot a győzelmek után. Ezzel kész is. Az már külön véletlen szerencse, hogy a legtöbb helyen akad egy-egy főkönyvelő, aki más területekről is át tud irányítani erre a céld a kisebb összegeket. A szurkolók önkéntes felajánlásai, melyet a mérkőzés után a játékosok zsebébe gyűrnek, vagy kielőtt helyeken például borbélyoknak dobnak be az erre a célra a kitett persejbe, szintén nem lehet komolyan számításba venni. De hivatalosan profizmus van. Hát nem ezt magyarázom. Ha profix lennénk, hogy indulhattunk volna az olimpiát? A főkobonyik ingatta őszülő fejét, mély torok hangon megédezte. Ez nálunk a dzsungelben lehetetlen lett volna, uram és intett társainak, hogy vonuljanak ki Jasszsák szobájából. Levetették aranysújtásos ruhájukat, és többé nem voltak hajlandók felvenni. Ez persze semmit sem változtatott azon a tényen, hogy továbbra is, mint fővájárok kergették a labdát. Egyik edzés után forgács félrevont a Jasszsákat. Nem tetszik nekem az a bal szélső. Ne érjen meg a holnap reggel, ha tíz beadása közül kettő sikerül. Mi csináljak? A tartalék meg lassú. Én tudnék ajánlani egy technikás balszélsőt. Kiről van szó? A fiamról. Tehát itt csak majmok játszanak. Ami azt illeti, az én fiam se egy lúmen. Esetleg valami cirkuszból szereznék neki egy majombőrt. Jascsák szó nélkül hagyta az öreg játékos ügynököt, aki indulatosan térdest az aranyrójtokat díszegyen ruhája vállán. Mester edző. Lepedőbe forgassák a feleségemet, ha ez ért a futballhoz.